1940 inleds med en riktig varja vinter. Isen ligger i Öresund och färjetrafiken är inställd. Sydöstra Skåne och Öland utsätts för flera häftiga snöstormar och i februari-situationen är mycket besvärlig, även i Göteborg och Bohuslän, isen ligger långt ut till havs. Den kalla vintern medför också att vantar, muddar och stickade jälmskydd inte räcker till alla män som ligger inkallade. Då uppmanas kvinnorna att sticka för vår neutralitetsvakt. Tycker generalskan Margareta Sedersköld, som förestår kronprinsessans govokommitté, att kvinnorna stickar bra? I allmänhet så stickar folk mycket bra. Men det händer att vi använder lite för stora mått. Vi får ibland in möddar som lämpligast kunna användas på jätten finn. Och de måste vi ta upp och sticka av. Men som regel sticker folk mycket bra och är kolossalt ivriga att sticka. Sen önskar vi mycket att damerna inte vill maska av så hårt som de ofta gör. Ett halsskydd som är för hårt avmaskat har vi inte så mycket glädje av. Det sker in i ansiktet när de har det på sig. Och jämskydden är vi tacksamma för om det blir mindre gluggar Gärna virka en liten kant runt gluggen så om den visar sig för stor. Kan ju alltid prova på någon manlig bekant. Och så vill vi också gärna ha ragsocker. Folk stickar i allmänhet så mycket andra saker men. Framförallt ragsocker, strumpor och vantar.